Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую усім вам, шановні слухачі, за те, що мандруєте разом зі мною сторінками книги Едгара Райза Бароуза «Принцеса Марса». Окрема та найщиріша вдячність пані Олені Путій за чудовий переклад українською мовою. Розділ... 23. Загублений у небі Не роблячи жодних спроб сховатися, я швидко рушив до наших казарм, там, де я був певнений міг знайти Кантоса Кана. Наближаючись до будівлі, я став обережнішим, оскільки вирішив, і доволі таки слушно, що там буде охорона. Декілька чоловіків у цивільному вишталися біля головного входу, і ще декілька були біля чорного. Єдиним способом непомітно дістатися верхнього поверху, де знаходилися наші кімнати, було пройти через сусідню будівлю. Після значних маневрів мені вдалося дістатися на дах крамниці за декілька будівель від нас. Далі, стрибаючи із даху на дах, Незабаром я зміг досягти відкритого вікна у будинку, де сподівався знайти Кантоса Кана. І уже за мить я таки опинився в кімнаті перед ним. Він був сам і не здивувався моїй появі. Сказав тільки, що чекав мене набагато раніше, оскільки моє чергування давно скінчилося. Я зрозумів, що він нічого не знає про події у палаці того дня, і коли я йому все розповів, він дуже розхвилювався. Новина про те, що деяторі обіцяла руку саптану, сповнила його жахом. Не може бути. вигукнув він. Це неможливо. Як ти гадаєш, чому жодна людина у всьому геліумі не віддасть перевагу такому продажу нашої улюбленої принцеси, правлячому дому за данги? а радше обере собі смерть. Та вона, мабуть, із глузду з глузду з'їхала, якщо погодилася на таку жахливу угоду. Ти навіть не уявляєш, як ми у Геліумі любимо членів нашого правлячого дому, і ти не збагнеш жаху, із яким я думаю про цей нечестивий союз. «Що ж можна зробити, Джоне Картере?» – продовжував він. «Ти квітливий чоловік». Хіба ж не можеш вигадати якийсь спосіб врятувати Геліум від цієї ганьби? Якщо я зможу наблизитися до Саптана на відстань меча, відповів я, то проблема Геліуму буде вирішена. Але із особистих причин я хотів би, аби хтось інший завдав удару, який звільнить Деюторіс. Кантос Кан уважно подивився на мене, і помовчав хвилину перша, ніж заговорити. А тоді: "Ти її кохаєш", сказав він, не запитуючи, а резюмуючи. "А вона про це знає?" запитав він. "Вона знає, канто секане, і відштовхує мене тільки тому, що вже пообіцяла сабутану". Цей чудовий хлопець тієї ж миті піднявся на ноги, Схопив мене за плече і, піднявши меча вгору, вигукнув. Якби вибір залишався за мною, я не міг би обрати більш гідного чоловіка для першої принцеси Барзуму. Ось моя рука на твоєму плечі Джона Картере, і я даю тобі слово. Саптан, помре від мого меча заради моєї любові до Геліуму, до Деїдоріс і моєї поваги до тебе. «Сьогодні вночі я спробую дістатися до його покоїв у палаці». «Але як?» – запитав я. «Ти під суворою охороною, і небо патрулює у збільшений загін». На якусь мить Кантоскан схилив голову у роздумах, а потім підвів її із впевненим виглядом. «Мені тільки потрібно пройти повз тих охоронців, і я зможу це зробити». – нарешті сказав він. – Я знаю про таємний вхід до палацу на даху найвищої вежі. Я зовсім випадково натрапив на нього одного разу, коли пролітав над палацом під час патрулювання. У цій роботі потрібно досліджувати будь-що незвичайне, що можемо зустріти. І коли я побачив обличчя людини, що вдивлялася з вершини високої вежі палацу на мене, це було дуже несподівано. Тож я наблизився і виявив, що господар того обличчя не хто інший, як Саптан. Він був дещо засмучений тим, що його виявили, і наказав мені нікому не розповідати про це, пояснивши, що прохід із вежі веде просто до його покоїв і знає про нього тільки він. Отож... «Якщо я зможу дістатися даху казарм і забрати свою машину, то я зможу бути у покоях Сабатана за п'ять хвилин. Але як мені втекти із цієї будівлі, яка, за твоїми словами, знаходиться під охороною?» «Наскільки ретельно охороняються ангари із літальними апаратами за казармами?» – запитав я його. «Ну, зазвичай на даху, Чергує тільки одна людина. Піднімися на дах цієї будівлі, Кантосекане, і зачекай мене там. Не зупиняючись, аби пояснити свої плани, я повернувся на вулицю і поспішив до казарм. Я не наважився зайти до будівлі заповненої членами ескадрильї аеророзвідників, які, як і всі зодангійці, розшукували мене. Споруда казарм була величезною. Вона височила на добру тисячу футів над землею. Але у Зодензі були й інші будівлі, навіть вищі за ці казарми. Хоча декілька й перевершували їх всього на кілька сотень футів. Наприклад, доки великих бойових кораблів знаходилися на висоті близько півтори тисячі футів над землею, а вантажні та пасажирські станції торгових ескадр підіймалися майже так само високо. Підйом по фасаду такої будівлі мав бути довгим і сповненим небезпеки, але іншого шляху у мене не було, тож я взявся за цю справу. Той факт, що барзумська архітектура неймовірно химерна, значно полегшував моє завдання. Я знайшов декоративні карнизи та виступи, які фактично утворювали ідеальну драбину аж до самого звису даху будівлі. Тут я натрапив на свою першу справжню перешкоду. Адже звис даху виступав майже на двадцять футів від стіни, до якої я чіплявся, і хоча я обійшов усю цю споруду по периметру, я не зміг знайти жодного отвору. Верхній поверх був освітлений – і там перебували солдати, зайняті своїми звичними справами. Отже, через будівлю я не міг потрапити на дах. Існував один, єдиний та божевільний шанс, і я вирішив його використати заради деї Торіс. Не було жодного чоловіка, який не ризикнув би тисячою смертей заради такої жінки, як вона. Чіпляючись руками і ногами за стіну, я розстібнув один із довгих шкіряних ременів свого спорядження. На його кінці був закріплений великий гак, за допомогою якого повітряні моряки чіплялися до бортів та днищ своїх кораблів для різних ремонтних робіт, і за допомогою якого десантні групи спускалися на землю із бойових кораблів. Я кілька разів обережно закидував цей гак на дах, перш ніж він нарешті зачепився, а тоді легко потягнув, аби зафіксувати. Втім, я не знав, чи витримає він вагу мого тіла. Цілком могло статися так, що гак ледь-ледь зачепився і може зіскочити із краю даху. І тоді моє тіло, яке гойдалося б на кінці ременя, цілком могло зірватися і впасти на бруківку з висоти тисячі футів. Якусь мить я вагався, а потім, відпустивши рельєфний орнамент, за який тримався, почав розгойдуватися на кінці ременя. Далеко внизу піді мною лежали яскраво освітлені вулиці, тверді тротуари і, можлива, смерть. Зі звиса даху Почувся неприємний звук, що змусив мене похолонути від жаху, а потім гак таки зачепився, і я був врятований. Швидко видержись нагору, я схопився за край звису, підтягнувся і виліз на дах. Тільки не ну, я звівся на ноги, як негайно натрапив на вартового і зрозумів, що дивлюся просто у дуло його револьвера. «Хто ти такий? І як тут опинився?» – вигукнув він. «Я розвідник, друже, я ледве живий, бо тільки завдяки чистій випадковості мені вдалося уникнути падіння на алею внизу», – відповів я йому негайно. «Але як ти опинився на даху, чоловіче? Впродовж останньої години ніхто не приземлявся на будівлю, і ніхто із неї не злітав. Швидко пояснюю, або я покличу варту». «Подивись на сюди, Вартовий, і ти відразу ж побачиш, як я потрапив на цей дах і наскільки близько я був до того, аби взагалі сюди не потрапити!» Відповів я йому, повертаючись до краю даху, де за двадцять футів нижче на кінці мого ременя висіла вся моя зброя. Охоплений цікавістю, хлопець підійшов до мене, що і стало його фатальною помилкою. Коли він нахилився над звисом, я схопив його за горло та за руку із пістолетом і з усієї сили жбурнув на дах. Зброя випала із його рук, а мої пальці придушили будь-яку його спробу покликати допомогу. Я зв'язав йому руки, запхав до рота кляп, а потім підвісив його під звисом даху так само, як і сам висів декілька хвилин тому. Я знав, що його знайдуть тільки під ранок, а мені потрібен був весь час, який я міг виграти. Одягнувши своє власне спорядження та зброю, я швидко рушив до ангарів і незабаром вивів як свою машину, так і машину Кантоса Кана. Я взяв її на буксир і завів двигун, а тоді, зісковзнувши із даху, пірнув вниз до вулиць міста Далеко нижче рівня, який зазвичай займає повітряний патруль. Менше ніж за хвилину я вже безпечно приземлився на даху нашої казарми поруч із приголомшеним Кантосом Каном. Я не витрачав часу на пояснення. Я відразу занурився в обговорення наших планів на найближче майбутнє. Було вирішено, я спробую дістатися Геліуму в той час, як Кантоскан проникне до палацу і ліквідує сабатана. У разі успіху він мав би потім летіти за мною. Він налаштував мій компас, розумний маленький пристрій, який здатен був прокладати маршрут до будь-якої незмінно зафіксованої точки на поверхні Барсума. І попрощавшись, ми разом піднялися у небо і помчали у напрямку палацу, який лежав на шляху що його я мав подолати, аби дістатися геліуму. Коли ми наблизилися до високої вежі, згори спікірував патрульний літальний апарат, направивши на мою машину яскраве світло прожектора. Прогріміла команда зупинитися, а за нею постріл, коли я не звернув уваги на їхній заклик. Кантос Кан швидко сховав свою машину у темряві, користуючись тим, що її не помітили. А ось я стрімко здійнявся угору і з шаленою швидкістю помчав марсіанським небом, переслідуваний десятком човнів повітряної розвідки, які приєдналися до погоні. А пізніше ще й швидкісним крейсером із сотнею воїнів та батареєю артилерійських гармат за допомогою маневрів, то зіймаючись вгору, то опускаючись майже до поверхні, моїй маленькій машині більшу частину часу вдавалося уникати їх прожекторів. Але через цю тактику я розумів, що втрачаю час. Тому довелося ризикнути усім заради прямого курсу, поклавшись на волю долі та швидкість моєї машини. Кантоскан показував мені одну маленьку хитрість із перемиканням передач, відому тільки на флоті «Геліуму». Вона значно збільшувала швидкість наших машин. Я був впевнений, що зможу відірватися від переслідувачів, якщо вдасться ухилитися від їхніх снарядів хоча б на перших декілька хвилин. Коли я мчав у повітрі, свист куль навколо переконував, що втекти вдасться тільки дивом – але жереб уже було кинуто, отож набравши максимальну швидкість, я помчав прямим курсом на геліум. І з кожною миттю я все далі і далі віддалявся від переслідувачів і уже почав вітати себе із щасливим порятунком, коли раптом влучно випущений постріл із крейсера – Вибухнув зовсім близько біля носа мого маленького човника. Від вибуху мій апарат струснуло, мало не перекинуло, і він завалився в бік та помчав вниз крізь темну ніч. Як довго я падав, перша ніж знову повернув собі керування, я не знаю. Але, мабуть, я був уже достатньо близько від землі, коли знову почав здійматися. Я чітко чув верещання тварин під собою. Здійнявшись знову гору, я дослідив небо навколо у пошуках переслідувачів і нарешті зміг розгледіти їх вогні далеко позаду себе. Я побачив, як вони приземлюються, вочевидь, у пошуках мене. Тільки коли їх вогні припинили бути помітними, я наважився підсвітити свій компас і, ось тоді, з жахом виявив уламок снаряда. Повністю знищив мій єдиний навігатор, а ще він знищив спідометр. Звісно, я міг орієнтуватися на зірки у загальному напрямку до Геліуму, але без знання точного розташування міста або швидкості, із якою я рухався, мої шанси віднайти його були мізерними. Геліум розташований за тисячу миль на південний захід від Зоданги, і якби мій компас був цілий, я міг би подолати цю відстань, якби нічого не завадило, десь за 4-5 годин. Однак, як виявилося, ранок застав мене над величезною рівниною дна Мертвого моря, над якою я летів на шаленій швидкості уже більш як шість годин. Невдовзі піді мною з'явилося велике місто. Втім, це був не геліум. Його легко було б розрізнити із висоти, на якій я летів, оскільки він єдиний із усіх барзумських столиць, складається із двох велетенських міст, оточених мурами і розташованих на відстані близько 75 миль одне від одного. Я був переконаний, що залетів надто далеко на північний захід. Тому повернув назад у південно-східному напрямку, пролетівши впродовж ранку і щепав з декілька великих міст, але жодне із них не відповідало опису Геліума, який дав мені Кантоскан. Адже окрім подвійного розташування міста, іншою відмінною рисою Геліума були дві велетенські вежі, одна з яких яскраво-червоного кольору височила майже на милю вгору із центру одного із міст, тоді як інша, яскраво-жовта, такої ж висоти, була її сестрою-близнюком у іншому місті Геліуму. Розділ двадцять четвертий Старкас знаходить друга Приблизно о півдні я пролетів низько над великим мертвим містом прадавнього Марса, і коли я вилетів на рівнину за ним, натрапив на декілька тисяч зелених воїнів, що брали участь у жахливій битві. Тільки-но я їх побачив, як у мене поцілив цілий град пострілів, і завдяки майже безпомилковій точності їх прицілу Мій маленький апарат миттєво перетворився на дірявий мотлох, який безладно падав на землю. Я впав майже у центр запеклого бою серед воїнів, які навіть не помітили мого наближення. Вони були зайняті боротьбою не на життя, а на смерть. Чоловіки билися пішені, озброєні довгими мечами, і час від часу випадковий постріл снайпера десь з околиць конфлікту збивав із ніг воїна, який на мить віддалявся від заплутаної маси. Коли моя машина звалилася серед них, я зрозумів, що мушу битися або ж померти, причому шанс загинути був великим у будь-якому випадку. Тому я приземлився уже з оголеним довгим мечем, готовий захищатися як міг. Я впав поруч із велетенським монстром, який бився з трьома супротивниками. Глянувши на його люте обличчя, що палало вогнем битви, я негайно впізнав Тарса Таркаса, бождя таркійців. Він мене не бачив, оскільки я був трохи позаду нього, а у цей час йому протистояли троє воїнів, і у них я впізнав вархунійців. Вони одночас кинулися в атаку на Тарса Таркаса. Міцний велетень швидко розправився із одним із них, але, відступаючи для чергового удару, він перепнувся через мертве тіло позаду себе і тієї ж миті опинився на землі, відданий на поталу своїм ворогам. Вони блискавично накинулися на нього, і Тарс Таркас незабаром приєднався б до своїх праотців, якби я не стрибнув перед його розпластаним тілом і не вступив у бій з його супротивниками. Я вже розправився з одним із них, коли могутній таркієць підвівся на ноги і швидко здолав іншого. Він кинув на мене погляд, і легка посмішка з'явилася на його суворих губах, коли він торкнувся мого плеча і промовив. «Я навряд чи впізнав би тебе, Джона Картера, але немає жодного іншого смертного на барзумі, який би зробив для мене те, що зробив ти. Здається, тепер я зрозумів, що така річ як дружба все ж таки існує, друже мій». Він більше нічого не сказав, та і можливості власне не було, адже вархунійці оточували нас, і ми билися плічо-пліч – пліч, Продовж довгого спекотного дня, аж поки хід битви не змінився, і залишки лютої орди Вархуна не відступили на тоатах і не зникли у сутінках, що наближалися. У цій титанічній битві участь брали десять тисяч чоловік, а на полі бою лишилися лежати три тисячі мертвих. Жодна зі сторін не просила і не давала пощади так само, як не робили вони спроб брати полонених. Повернувшись до міста після битви, ми вирушили просто до покоїв Тарса Таркаса, де мене лишило одного, поки вождь відвідував раду, яка відбувається зазвичай відразу ж після битви. Поки я сидів, чекаючи повернення зеленого воїна, почувся якийсь рух у сусідній кімнаті. І коли я глянув туди, на мене зненацька накинулася величезна і огидна істота, яка відкинула мене назад на купу шовку та хутра, де я спочивав. Це був Вула, мій вірний люблячий Вула. Він знайшов дорогу назад до Тарка, і, як пізніше розповів мені Тарстаркас, одразу ж вирушив до моєї колишньої оселі, де влаштував зворушливо і, здавалося, безнадійно варту очікуючи мого повернення. Талхаджус знає, що ти тут, Джона Картере, сказав тарстарка, повертаючись із покоїв Джеддака. Саркоджа побачила і впізнала тебе, коли ми поверталися. Талхаджус наказав привести тебе до нього цієї ночі. У мене є десять тоатів, Джона Картере. «Ти можеш обрати будь-якого із них, і я проведу тебе до найближчого водного шляху, який веде до Геліуму». «Тарс Таркас може бути жорстоким зеленим воїном, але він також може бути і другом. Ходімо, нам треба вирушати». «А що станеться, коли ти повернешся, Тарсе Таркасе?» – запитав я. «Ну, можливо, дикі калоти». Або щось гірше, відповів він, якщо тільки мені не випаде шанс збитися і сталом хаджусом, на який я так довго чекав. Ми залишимося, Тарсе Таркасе, і ми побачимося і сталом хаджусом цієї ночі. Ти не жертвуватимеш собою, і, можливо, саме цієї ночі ти отримаєш шанс, якого так чекаєш. Він рішуче заперечував, кажучи, що Талхаджус часто впадає у напади шаленої люті від самої думки про удар, якого я йому завдав, і що якщо він коли-небудь мене схопить, то піддасть найжахливішим тортурам. Поки ми їли, я повторив Тарсу Таркасу історію, яку розповіла мені сола тієї ночі на морському дні під час походу до Тарка. Він говорив мало, але жовна грали від страждання та мук при згадці про жахіття, які упали на те єдине, що він будь-коли любив у своєму холодному, жорстокому і жахливому існуванні. Тепер він не заперечував, коли я запропонував нам піти до Талахаджуса, лише сказав, що хотів би спершу поговорити із Саркоджею. На його прохання ми пішли із ним до її кімнати і кинутий нею на мене погляд сповнений отруйної ненависті був майже адекватною відплатою за будь-які майбутні нещастя, які могло принести мені це випадкове повернення до Тарка. «Саркодже!» – сказав Тар Старкас. Сорок років тому ти сприяла тортурам і смерті жінки на ім'я Гозава. Я щойно дізнався, що воїн, який кохав ту жінку, довідався про твою роль у цій справі. Можливо, він тебе не уб'є, Саркодже. Це не наш звичай, але ніщо не заважає йому прив'язати один кінець ременя до твоєї шиї а інший до дикого тоата, просто, аби перевірити твою здатність вижити і допомогти продовжити наш рід. Отож, почувши про те, що цей воїн хоче зробити таке завтра, я подумав, що буде справедливим попередити тебе, бо я справедлива людина. Річка Із. «Це лише коротке паломництво, Саркодже! Ходімо, Джоне Картере!» Наступного ранку Саркоджі у таборі не стало. Більше її ніколи не бачили. Мовчки ми поспішили до палацу Джеддака. Нас одразу ж допустили до нього». Власне, він сам ледь міг дочекатися зустрічі зі мною і похмуро стояв на своїй платформі, дивлячись на вхід, коли я заходив Прив'яжіть його до тієї колони!» – зарепетував він «Подивимося, хто тепер насмілиться вдарити могутнього Талахаджуса! Розжарте залізо!» Я власними руками випалю йому очі із голови, щоб він не осквернив мою особу своїм огидним поглядом. «Вожді Тарка!» – закричав я, звертаючись до зібраної ради та ігноруючи Тала Хаджуса. «Я був вождем серед вас, і сьогодні я бився за Тарк пліч о з найкращим воїном. Ви зобов'язані принаймні вислухати мене!» «Сьогодні я заслуговую на це право, адже ви стверджуєте, що ви справедливі люди!» «Мовчати!» – заревів перебиваючи мене Талхаджус. «Заткніть пельку цій істоті і зв'язуйте його, як я наказую!» «Справедливість Талехаджуса!» – вигукнув раптом Лоркас Птомель. «Хто ти такий, аби відкидати віковічні звичаї таркійців?» «Так, так, справедливість, справедливість!» Луною відгукнувся з десяток голосів, і поки Талхаджу скипів і казився, я продовжив. «Ви сміливий народ і любите відвагу. Але де був ваш могутній джедак сьогодні під час бою? Я не бачив його у розпалі битви. Його там не було!» Він роздирає беззахисних жінок і маленьких дітей у своєму лігві, але чи хтось із вас бачив, як він нещодавно бився із чоловіками? Чому навіть я, карлик порівняно із ним, зміг збити його одним ударом кулака? Чи таких заслуговують таркійці Джедаків? Ось зараз поруч зі мною стоїть таркієць, могутній воїн і шляхетна людина. «Вожді, хіба не добре звучить? Тарс Таркас, джебдак Гомін бурхливих оплесків зустрів цю пропозицію. «Вожді, вашій раді варто тільки наказати, і Талхаджус повинен буде довести свою спроможність правити. Якби він був хороброю людиною, то викликав би Тарса Таркаса на бій, бо він не любить його». Але Талхаджус боїться. Талхаджус, ваш Джебек боягус! та навіть я міг би вбити його голими руками, і він про це знає. Після того, як я замовк, наступила напружена тиша. Всі очі були прикуті до Талахаджуса. Він не говорив і не рухався але його зелене обличчя вкрилося плямами і стало блідосірим. На губах у нього виступила піна. Талехаджусе, сказав Лоркас Птомель холодним і твердим голосом. «Ніколи за своє життя я не бачив джедда катаркійців таким приниженим. Може бути тільки одна відповідь на це звинувачення, і ми її чекаємо». Талхаджус усе ще стояв, немов скам'янілий. «Вожді!» – продовжив Лоркас Птомель. «Чи повинен Джеддак Талхаджус довести свою придатність правити, виступивши проти Тарса Таркаса?» Навколо помосту стояло двадцять вождів, і наступної миті двадцять мечів зблиснули підняті високо вгору на знак згоди. Іншого вибору не було. Цей указ був остаточним, і тому Талхаджус вихопив свій довгий меч і рушив назустріч Тарсу Таркасу. Бій закінчився швидко, і поставивши ногу на шию мертвої потвори, Тарс Таркас став джеддаком серед таркійців. Його першим наказом було зробити мене повноцінним вождем, і з тими званнями, які я завоював у боях впродовж перших тижнів мого полону серед них. Я бачив прихильне ставлення воїнів до Тарса Таркаса і так само й до мене, тому і скористався нагодою залучити їх до своєї справи проти Зоданги. Я розповів Тарсу Таркасу історію своїх пригод і у декілька слів пояснив свій задум. «Джон Картер зробив пропозицію». Сказав тарстарка, звертаючись до ради, цю пропозицію я хотів би підтримати. Я коротко викладу вам її суть. Дея Торіс, принцеса Геліуму, яка була нашою полоненою, тепер перебуває у полоні в Джеддака за за сина якого вона повинна вийти заміж, аби врятувати свою країну від спустошення задангійськими військами. Джон Картер пропонує нам звільнити її та повернути до Геліуму. Здобич захоплена у Зоданзі була б неймовірною, і я часто думав, що якби ми мали спілку із людьми Геліуму, то могли б отримати гарну гарантію прожитку, достатню для того, аби збільшити кількість та частоту наших виводків, і таким чином – «Безперечно стати першими серед усіх зелених людей на барзумі! Що ж ви скажете?» Що ж могли сказати вожді? Це був шанс битися і з можливістю пограбувати. Тож вони клюнули на цю приманку, як строка та форель на муху. Таркійці взагалі виявилися захопленими цією ідеєю. Тож не минуло й півгодини, як двадцять вершників-посланців помчали через дно марсіянських морів, аби скликати орди для спільного походу. За три дні ми уже рушили до Зоданги, маючи за спиною стотисячну армію, оскільки Тарсу Таркасу вдалося залучити на службу іще три менші орди обіцянкою великої здобичі у Зоданзі». Я їхав на чолі колони поруч із великим таркійцем, а за моїм скакуном біг поруч мій улюблений вула. Ми рухалися виключно вночі, розраховуючи наші марші так, аби таборитися вдень у покинутих містах, де можна було тримати навіть всіх наших звірів у приміщеннях впродовж денних годин. Під час цих переходів. Стар Старкас завдяки своїм видатним здібностям та державницькій мудрості зміг залучити ще 50 тисяч воїнів із різних орд, так що за 10 днів після того, як ми вирушили, ми зупинилися опівночі за великими мурами міста Заданге, маючи у своєму складі 150 тисяч воїнів. Бойова міць і ефективність цієї орди лютих зелених монстрів Дорівнювала їх десятикратному числу супроти червоних людей. Тар Старка розповів мені, ніколи в історії Барзуму ще така сила зелених воїнів не йшла разом у бій. Це було жахливо складне завдання підтримувати бодай видимість згоди поміж ними. Для мене дійсно було дивом, що він довів їх до міста без жодної потужної битви чи сварки поміж собою. Але що ближче ми були до Зоданги, то все більш їх особисті чвари тонули у іще більшій ненависті до червоних людей, а особливо до зодангійців, які роками вели проти зелених людей безжальну кампанію на винищення, звертаючи особливу увагу на спустошення їхніх інкубаторів. Оскільки тепер ми були перед Зодангою, Завдання проникнути до міста лягло на мене. Я сказав Тарсу Таркасу тримати свої сили двома загонами за межами, де їх могли б почути із міста кожен навпроти великих воріт. Я взяв двадцять піших воїнів і підійшов до однієї із маленьких брам, які пронизували стіни із невеличкими інтервалами. «Ці ворота не мають постійної охорони». Але вони періодично оглядаються вартовими, які патрулюють вулицю, що гинає місто одразу ж за стінами. Ну, так само, як наша міська поліція патрулює свої дільниці. Стіни за Зоданги мають 75 футів за і десь 50 футів за вширшки. Зведені вони з величезних блоків карборунду. І завдання проникнути до міста для мого ескорту із зелених воїнів видавалося нездійсненним. Хлопці, яких відрядили супроводжувати мене, належали до однієї із найменших орд, і тому вони мене не знали. Поставивши трьох із них обличчям до стіни зіщепленими щепленими руками, іще двом я звелів залізти їм на плечі, а шостому наказав залізти на плечі двох верхніх. Голова найвищого воїна тепер височила приблизно на 40 футів від землі. Саме в такий спосіб, за допомогою десяти воїнів, я збудував серію з трьох сходинок від землі до плечей людини на горі. А тоді, розігнавшись на короткій дистанції позаду них, я швидко здійнявся з одного ярусу на інший і зробив останній стрибок із широких плечей найвищого. Я злетів, схопився за верхній край великої стіни і безгучно підтягнувся до її широкого простору на горі. За собою я підтягнув шість шкіряних ременів від такої ж кількості своїх воїнів. Ці ремені ми попередньо зв'язали разом і передали один кінець найвищому воїну. Я обережно спустив інший кінець через протилежний бік стіни, на алею внизу нікого видно не було. Тому, опустившись до кінця свого шкіряного ременя, я легко зістрибнув на тротуар внизу із висоти близько тридцяти футів. Від Кантоса Кена я дізнався секрет відкриття цих воріт, і за мить усі мої двадцять великих воїнів опинилися в середині приреченого міста Заданга. Я радів, що опинився біля нижньої межі величезної території палацу. Сам будинок із і блискував яскравим світлом. Я відразу ж вирішив привезти загін воїнів просто до палацу, доки решта Великої Орди буде атакувати солдатські казарми. Відправивши одного із своїх людей до Тарса Таркаса за загоном в 50 таркійців, а також з повідомленням про свої наміри, я наказав іншим десяти воїнам захопити і відкрити одні з великих воріт, доки я з дев'ятьма іншими буду брати другі. Ми мали дотримуватися тиші. Ми не повинні були стріляти і не робити загального наступу, доки я не дістануся палацу з моїми п'ятдесятьма таркійцями. Наші плани спрацювали бездоганно. Двох вартових, які нам зустрілися – ми відправили до їх прабатьків на береги загубленого моря Коруса, а охоронці біля обох воріт так само безшумно рушили в останню путь за ними. Розділ 25. Розграбування Зоданги Як тільки величезні ворота, біля яких я стояв, розкрилися, П'ятдесят моїх таркійців, очолюваних самим Тарсом Таркасом, в'їхали всередину на могутніх тоатах. Я повів їх до палацових мурів, які подолав легко і безсторонньої допомоги. Однак, опинившись середині, ворота завдали мені значного клопоту. Втім, зрештою, я був винагороджений, побачивши, як вони повертаються на своїх велетенських петлях, і незабаром мій грізний супровід – помчав садами Джедда Казоданги. Наближаючись до палацу, я міг бачити крізь величезні вікна першого поверху яскраво освітлену залу для аудієнцій на Косіса. Велетенська зала була заповнена аристократами та їх жінками. Це виглядало так, ніби там відбувалась якась важлива урочиста подія. Зовні палацу не було жодної варти гадаю через те, що міські і палацові мури вважалися неприступними, і саме тому я зміг підійти близько і зазирнути всередину. У глибині зали на масивних тронах, інкрустованих діамантами, сиділи танкосіс та його дружина, оточені офіцерами та державними сановниками. Перед ними простягався широкий прохід, з обох боків якого стояли солдати. І поки я дивився у цей прохід, з протилежного боку зали вийшла процесія, яка рушила ним до підніжжя трону. Попереду йшли чотири офіцери варти Джедака. Вони несли величезну тацю, на якій на подушці із червоного шовку лежав величезний золотий ланцюг із нашийниками і замками з обох кінців. Безпосередньо за цими офіцерами Ішли ще чотири. Вони несли схожий піднос, на якому лежали розкішні прикраси принца та принцеси правлячого дому Зоданги. Біля підніжжя трону дві групи розділилися і зупинилися, стоячи один навпроти одного по різні боки проходу. Потім з'явилося іще більше вельмож, офіцерів палацу та армії, і нарешті дві постаті. Вони були повністю закутані у червоний шовк, так що неможливо було роздивитися жодної риси їх облич. Ці двоє зупинилися біля підніжжя трону обличчям до Тана Косіса. Коли решта процесії теж зайшла і зайняла свої місця, Тан Косіс звернувся до пари, що стояла перед ним. Я, на жаль, не міг почути його слів, але незабаром двоє офіцерів підійшли і зняли з однієї із фігур багряний покрив. І тут я зрозумів, Кантоскан, на жаль, зазнав невдачі у своїй місії, адже переді мною стояв саптан принц Зоданги. Після цього Танкосіс узяв із таці прикрасу і вдягнув на шию своєму синові один із золотих нашийників, швидко заклацнувши замок. Після кількох слів, звернених до Сабатана, він обернувся до іншої постаті. і з неї офіцери тепер зняли покриви, і, як я вже й очікував, я побачив Дею Торіс, принцесу Геліуму. Сенс цієї церемонії тепер був мені абсолютно зрозумілий. За мить даю Торіс назавжди поєднають із принцом Заданги. Гадаю, це була дуже вражаюча та красива церемонія, але не для мене. Для мене вона видавалася найжахливішим видовищем, яке я будь-коли бачив. Коли на її прекрасну постать одягнули прикраси, а Косіс розкрив золотий нашийник, я підняв свій довгий меч над головою і, розбивши його важким руків'ям скло великого вікна, застрибнув посередину враженого зібрання. Одним стрибком я опинився на східцях по мосту біля Тана Косіса, і поки він стояв приголомшений, я опустив свій довгий меч на золотий ланцюг, який мав би зв'язати Деюторіс із нелюбом. Миттєво все навколо занурилося у хаос. Тисяча оголених мечів загрожували мені з усіх боків, а Саптан напав на мене із оздобленим коштовностями кінжалом, який він витяг із своїх весільних прикрас. Я міг би вбити його так само легко, як муху, але споконвічний звичай барзуму зупинив мою руку. Я схопив його за зап'ястя, коли кінжал летів до мого серця, і стис його ніби у лещатах. А далі спрямував свій довгий меч у дальній кінець зали. «За дангу взято!» – вигукнув я. «Дивіться!» Усі погляди повернулися у тому напрямку, на який я вказував, а там, пробиваючись крізь портали входу, їхали на своїх могутніх тоатах Старкас і п'ятдесят його воїнів. Скрик тривоги та подову вихопився у присутніх, але у ньому не було жодної ознаки страху. Замить солдати та за данги кинулися на наступаючих таркійців. Стрім голов, зіштовхнувшись саптана із помосту, я притягнув Деюторіс до себе. За троном були вузькі двері, але тепер біля них стояв переді мною танк із оголеним довгим мечем. Ми зіткнулись у двобої, і я знайшов у ньому гідного супротивника». Кружляючи у фехтувальному двобої по широкій платформі, я помітив раптом, як Сабтан вибіг східцями, аби допомогти батькові. Коли ж він підняв руку, аби завдати удару мені, де я Торіс вистрибнула перед ним, і саме цієї миті мій меч знайшов шлях, який зробив Сабатана джеддаком з Оданге. Коли його батько покотився мертвим по підлозі, Новий Джедак вирвався із рук Деї Торіс, і ми знову опинилися один навпроти одного. Невдовзі до нього приєдналися четверо офіцерів, і тепер я, стоячи спиною до Золотого Трону, бився із ними за Дею Торіс. Мені було важко оборонятися і водночас не вбити Саба Тана, а разом із ним я боявся вбити останню надію здобути кохану жінку». Мій меч блискавкою витанцьовував, відбиваючи удари та випади моїх супротивників. Двох я вже роззброїв. Ще один лежав на підлозі, і раптом декілька інших кинулися на допомогу своєму новому правителю, аби помститися за смерть старого вождя. Коли вони наблизились, пролунали раптом крики. «Жінка! Жінка! Схопіть її! Це змова! Вбити її!» Крикнувши Деїторіс, аби вона сховалася за мною, я почав пробиватися до маленьких дверцят за троном. Але офіцери зрозуміли мої наміри, і троє із них стрибнули позад мене та заблокували можливість зайняти позицію, з якої я міг би захистити Деїторіс від цілої армії мечників. Таркійці були зайняті сутичкою у центрі зали, і я почав розуміти – тільки диво може врятувати Деюторіс і мене, коли раптом побачив, як Тар Старка спробивається крізь натовп, що були, мов, пігмеї навколо нього. Одним розмахом свого могутнього меча він поклав біля своїх ніг дюжину трупів і таким чином прорубав собі шлях, поки замить не опинився на платформі поруч зі мною, сіючи смерть наліво і направо. Я мушу сказати що мужність зодангійців була захоплюючою. Жоден із них не намагався втекти, і бій припинився тільки тому, що у величезній залі, окрім Деї, Торіс і мене, лишилися тільки таркійці. Саптан теж лежав мертвим біля тіла свого батька, а його оточував цвіт зодангської знаті та лицарства. Коли ж битва скінчилася, моя перша думка була про Кантоса Кана. Залишивши Деюторіс під опікою Тарса Таркаса, я взяв із собою дюжину воїнів і поспішив до темниць під палацом. Усі тюремники приєдналися до бійців у тронній залі, тому ми без перешкод обшукали лабіринти в'язниці. Я гучно гукав Кантосакана у кожному новому коридорі та відсіку, і нарешті мені почулася слабка відповідь. Ідучи на звук... Ми незабаром знайшли його безпорадним у темній ніші у одній із камер. Він був неймовірно радий бачити мене і дізнатися про результат битви, слабке відлуння якої дійшло до його тюремної камери. Кантос Кан розповів мені, повітряний патруль схопив його іще до того, як він зміг дістатися високої вежі палацу. Ми виявили що буде марно намагатися розрізати грати і ланцюги, які утримували його в полоні. Тому за його порадою я повернувся, аби оглянути тіла на поверх вище у пошуках ключів, які могли б відкрити замки його камери та ланцюгів. На щастя, перший, кого я оглянув, мав ключі. Незабаром Кантоскан приєднався до нас у тронній залі». Звуки стрілянини, які змішалися із криком та галосом, долинали до нас із вулиць міста. Тар Старкас поспішив назовні, аби керувати боєм. Кантоскан пішов із ним як провідник. Зелені воїни розпочали ретельний огляд палацу у пошуках інших зодангійців та здобичі, на яку були ласі. А ми з деєю Торіс залишилися наодинці. Вона опустилася на один із золотих тронів, і коли я повернувся до неї, зустріла мене втомленою, але щасливою усмішкою. «Хіба був хоч один такий чоловік?» – вигукнула вона. «Я знаю, на барзумі ніколи раніше не бачили нічого подібного. Невже усі земляни такі, як ти? Самотній чужинець, на якого полювали, якому погрожували та переслідували?» «І ти за декілька коротких місяців зробив те, чого за всі минулі століття нікому не вдавалося на барзумі. Ти об'єднав дикі орди морського дна і змусив їх битися як союзників червоного марсіянського народу». «Відповідь на це питання дуже проста, Деєторіс», – відповів я, посміхаючись їй також. «Це зробив не я». То була сила кохання до Деїторіс, сила, яка здатна творити чудеса іще більші, ніж ті, що ти їх бачила. Ніжний рум'янець з'явився на її обличчі, і вона мовила далі, уже більш поважно. «Ти можеш сказати це зараз Джоне Картере, а я можу це почути, адже тепер я вільна». «Я ще дуже багато що хотів би сказати тобі, Дея Торіс, аби не було надто пізно», – відповів їй я. «Я зробив багато дивних речей у своєму житті. Багато із того, на що мудріші за мене люди не наважилися б ніколи. Адже навіть у найсміливіших своїх мріях я не сподівався завоювати Дею Торіс. Адже навіть... Не мріяв, що у цьому Всесвіті можна зустріти жінку, таку як ти, принцеса Геліуму. Те, що ти принцеса, мене не бентежить. Але те, що ти є такою, якою є, достатньо змусити мене, аби сумніватися у власному здоровому глузді. Отож, я прошу тебе, благаю тебе, моя принцесо, стань моєю дружиною. «Не варто бентежитися і турбуватися тому, хто вже і так добре знає відповідь на своє прохання, навіть перша, ніж воно прозвучало». Відповіла вона і, підводячись, поклала свої милі руки мені на плечі, а я пригорнув її до себе і поцілував. І ось так, посеред міста, зануреного у вир битви та сповненого звуками війни, де смерть і руйнування збирали свої жахливі жнива, де Торіс принцеса Геліуму, справжня донька Марса бога війни обіцяла себе у дружини Джану Картеру, джентльмену із Вірджинії. Дякую друзі за те, що прослухали чергову частину. Прекрасної книги Едгара Райза Бароуза «Принцеса Марса». Дякую чарівній Олені Путій за український переклад та за дозвіл опублікувати його на нашому каналі. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше! За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube – або ж посиланнями на картку «Монобанк», «Байм'я чи «Патреон» у описі до цього відео. Втім, не забуваємо, що найголовніше нині – це підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами, друзі, почуємося у останній цієї книги-частині. Не спиняти ж цю розповідь на середині.